Cerita. Tapi sebenarnya adalah menirukan. Seperti kita mengatakan simpulan, yahki, kaula puluhan atau fikla puluhan. Simpulan menirukan perbendaharaan simpulan atau perbendaharaan simpulan. Tergantung peniruannya. Kalau menirukan kerana cacatnya, bersemana lagi, pak. Kadang ada seorang yang bicaranya kurang jelas Ketika menceritakan Sipulan ngomong tapi ditirukan dengan apa? Kurang jelasnya apa Tahu caranya enggak? Ada orang bicaranya kurang jelas Tapi ketika kita mau ceritakan Kita ceritakan, kita tirukan Kayak dia ngomong yang kurang jelas Nah ini bisa mananya Ghibah <tuh> Ini dosa besar Maka mencari dosa besar itu gampang, mencari dosa besar itu gamp gampang. Seperti tadi, ghibah dengan menirukan perbuatan orang. Jadi ada orang cacat tangannya atau apanya, kemudian ditirukan dengan cacatnya. Dengan niat apa? Kalau niat takrif mungkin beda. Kalau niatnya itu adalah nggak ada kepentingan apa-apa, ditirukan berarti ini adalah harus ghibah. Tapi kalau seperti di sini yahki. Qira'ah bin Muhammad al ini bukan ghibah tapi menirukan bacaan yang pernah dibaca oleh Abdullah bin Muhammad al-Mughaffal. "Laula ayastami an-nasu alaykum la raj'tuka ma'ratsu Ibn Muhammad al Kata Imam ya, Kalau bukan karena kukhawatirkan manusia akan berkumpul atas sekalian, sungguh aku akan menirukan sebagaimana Sungguh akan pula tarji Tahsin Bagamana Ibnu Mughaffal dulu membaca yang telah kutirukan. Dia Ibnu Mughaffal yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mughaffal menirukan bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafuzul limaawi ya bagaimana tarji'u? Mughaffal pada limaawi ya bagaimana dulu tarji'nya? Qala a, a a salasamarat. Yani bagaimana membaca Mat, apa mat itu? Panjang Dengan bacaan apa? Tiga huruf, tiga harokat Yang biasa belajar ilmu tajwid Mungkin sama Syekhul Kiraat Abu Hazim Paham tentang apa? Taji ataupun Tajwid Bagaimana cara membaca yang bagus kada saben barahihumullah taala atarjiu atardid ah ha. tarji itu adalah tartid wa tahsinu sauti tarji itu adalah tartid taraddad ya itu tartid mengulangi mengulang wa saut bilqira dan memperbaguskan suara ketika membaca dengan bacaan yang diperbagus suaranya Sebil terdid dalam adan, tercik dalam adan. Gimana tercik dalam adan? Tulangi dua kali dua kali dalam ikhwaamah dua kali dua kali. Termaunya ter tercik terdid mengulangi. Rod ja'at sama dengan rod dada nafsul makna nafsul wajin. Dengan cara tersebut, kata beliau sebin bas li'an Karena dengan cara tahsin watarji tadi, suara yang diperbagus. Tajribul, tajribul kuluk, bisa menarik hati. Jadabaya jadibu, menarik. Seperti sahabaya sahabu, menarik. Bisa menarik hati. Kotuh hari kuluk dan bisa menggerakkan hati. Bergerak, yakni dalam arti di sini hati tadi merasa senang, merasa hanyut dalam apa yang digandung oleh bacaannya orang yang membaca. Ketika ayat siksaan, hatinya gemetar. Ketika ayat busro, maka hatinya senang. Itu namanya geraknya hati. Ayat tentang nikmat-nikmat Allah di dunia ataupun di surga bagi orang-orang yang beriman hatinya senang ayat tentang ancaman Allah baik di dunia ataupun di alam yang barzah ataupun di neraka hati akan bergetar dan gemetar takut khawatir dirinya termasuk orang yang terancam itulah yang dikatakan wasuharrikul kulub bahkan sampai membawa kepada netesnya air mata Dan ini semuanya Tidak akan bisa Memberikan makna yang sempurna Kecuali bagi orang yang memahami Kalimat Arab Tapi kalau orang tidak paham tentang Kalimat Arab Paling Senangnya dengan apa? Dengan lantunan lagunya saja Nah kalau itu perhatikan Pentingnya kita paham akan Kalimat Arab bagi orang yang ingin faham, kalau enggak faham bahasa Arab maka minimal harus beli Quran terjemah Quran terjemah alhamdulillah di negeri kita ini beredar Quran terjemah dengan gampang untuk dijangkau dan juga harganya murah maka setiap rumah kita anjurkan untuk memiliki kitab Quran mushaf Quran dengan terjemah bahasa Indonesia Terkhusus bagi yang tidak paham bahasa Arab, upayakan beli kitab tersebut Quran tersebut yang bertarjama bahasa Indonesia. Ketika kita mendengarkan taklim darola, apa yang kita sampaikan kita terjemahkan dengan terjemah bebas bahasa yang bebas nanti dalam dalam solat dalam terjemahnya dalam Quran maka kadang lebih mengena. Dan ini dibutuhkan bagi yang paham besar ataupun bagi bang yang tidak paham sama-sama butuh. Kita tidak meremehkan usahanya orang yang memang bermanfaat sebagaimana terjemah Al-Quran untuk bahasa kita bahasa Indonesia. Kita syukuri. Kita syukuri dan kita tidak meremehkan usahanya seorang yang memiliki usaha yang bermanfaat bagi kaum Muslimin. Jangan dikira nanti kita meremehkan tidak. Bahkan kita menganjurkan setiap rumah minimal punya kita punya satu dibeli. Ya, ha? penting sekali. Wajar seorang karia karena bacaan yang diperbagus tadi menjadikan seorang kori yang membaca wal mustame yang mendengarkan. Qustam <tuh> akol buhu hatinya terkumpul al wa watadapur terkumpul atas bacaan yang didengar dan terkumpul hatinya untuk mentadaburi apa yang didengar dari bacaan tersebut. Dan bagaimana mentadaburi? Kalau kita tidak pahamkan maknanya, maka oleh itu bagi yang tidak pahamkan makna Al-Qur'an belilah Qur'an terjemah, Qur'an terjemahan. Ya kan? Ini sungguh Dibutuhkan Apalagi untuk mengisi Keluangan waktu Mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari Mungkin di malam hari Kalau kita tidak membaca Apa yang mungkin kita bisa baca Dan mengambil fakta dari Kitab yang kita miliki Terus kita mengisi waktu untuk apa Kita menggunakan waktu kita untuk apa mereka tetangga cerita ngelor ngidul. Ya kan? Yang ke sana, di, di, di yang di dalam cerita itu adalah rawan dalam munculnya dosa. Dan manusia ini terbiasa terbawa dengan suatu keadaan yang lagi muncul baru. Mungkin masalah politik. Akan ini dalam masalah politik, masalah perdagangan dan semisalnya. Maka upayakan. Gunakan waktu kosong untuk membaca Al-Quran. Sekalian kalau bisa. Kalau tidak tahu artinya. Gunakan kitab. quran yang sudah diterjemah. Antum para tulab. Beli masing-masing. Satu. Antum. Semuanya. Anak punya. Ya, bukan saya tidak punya. Saya punya. quran terjemah. Oh uh, dia li. Dia di kan untuk. untukku dulu. Dari. Orang Sidharjo. Tapi, walaupun kalau sebahagian orang tulis Al dari kerana inilah. Demi memperbagus bacaan Al Quran tadi, Allah Taala berfirman, orang tulis Al Rasul diperintah. Pertama kali yang kita Rasul orang tulis Al Tertil dalam Al-Qur'an yakni tadi membaguskan suara. Dengan aturan tajwid yang berlaku tidak melampaui batas. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyin aswatakum bil Qur'an. berkata Nabi S.A.W yasilah suara kalian atau yasila Al-Quran dengan suara kalian dalam soal tengok di atas, tengok disitu alaman 391 alaftul hadis jayinu aswatakum wala jayinu quran jawabannya beliau jayinu al-quran nabi aswatikum lihat dalam alaman 391 situ pertanyaan kepada saya bin Bas alaftul hadis ini jayinu aswatakum ataupun jayinu quran Kata sebebas yang benar, Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum. Ya, ini ketika beliau mensara tadi, nampaknya terbalik kalimatnya. Waka, Rasulullah rasulam, Zayyinul bil Qur'an Ini terbalik, sehingga ketika ada kesempatan seorang kolib bertanya, maknunya lah untuk tasabut. Untuk tasabut mencari kejelasan yang benar itu, Zayyinul Aswatikum, ataupun Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum. Saya bin Bas disitu Meralat Zayyinu al-Qur'ana bi-aswatikum Maknanya di sini adalah Saya bin ketika tadi menukilkan dalam syaratnya Terbalik <tuh> Maka beliau mengatakan Wakala Nabi SAW Zayyinu al-Qur'ana bi-aswatikum Bil-Qur'an Tapi yang benar bahas Zayyinu al-Qur'ana bi-aswatikum Ini menunjukkan bahwasannya Talib yang hadir pada Darsnya saya bin Menguasai sebagian yang dalam masalah ini, sehingga beliau tak dapat. Siapa tahu adalah pet yang berbunyi Zayinu aswatakum bil Quran. Tapi beliau di sini menjelaskan zaynu Quran, tapi aswatikum. Berarti lukuran, berarti, berarti lukiran tiwa tasin usau tiwa tani. Wa adamul ajalah min aqdamil asbab li fahmil qur'an wa tadabburi wa ta'akkulihi maka mentartil al-Quran dengan makna memperbagus suara memperbagus bacaan wa pelan-pelan tahan itu pelan-pelan enggak -pelan. terburu-buru dijelaskan wa adamul ajalah sama dengan pelan-pelan, kemudian diperjelas bahawa adamul ajalah tidak terburu-buru. Apa menang ajalah? Terburu-buru. Ada Adam makanya tidak. Tidak terburu-buru. Termasuk dari sebab-sebab yang terbesar. Menagam al-asbab. Termasuk dari sebab-sebab yang terbesar untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya dan memahaminya Takul tafahum nafsul makna ta'kul sama dengan ta'fahum semakna jadi inilah yang beliau inginkan supaya kita ini tidak terburu-buru bahkan perlu kita ini pelan-pelan untuk upaya mengambil sebab mentadaburi dan memahami Al-Quran maka dengan demikian ketika seorang itu tarolah minimal paham Kalimat Arab dalam arti susunan kalimat Arab yang bagus mempelajari ilmu nahu dan semisalnya dia akan lebih terkesan daripada orang yang tidak paham tentang Al-Quran yang dibacanya dan didengarnya. Musait, apa? Rumah no? Jadi kita dianjurkan oleh beliau supaya benar-benar memperhatikan perkara ini. Karena kepentingannya besar Apa kepentingannya? Tadabur wa ta'akul Faham Mentadaburi Mencermati Apa yang digandung oleh Al-Quran Apalagi dibarengi dengan penafsiran Yang muqtabar Dari ulama-ulama yang Muqtabar ilmunya Lebih-lebih lagi Ya kan? Dengan orang yang memiliki modal Ilmu bahasa Arabnya mencukupi Benar-benar akan mendapatkan faedah yang sangat banyak yang kadang tidak pernah dilewati tidak pernah diangan-angan maka lewat padanya suatu faedah yang tidak terkira itulah bahasa Al-Quran kalau orang itu sudah berusaha maka hari demi hari senil mengumpulkan pahala seperti usaha untuk mempelajari. Bahasa Al-Quran, ini yani bahasa bahasa Arab Karena upayanya dan niatnya sudah bagus Niatnya saja, upaya ingin Paham, supaya bisa paham Walaupun kita tidak paham sampai meninggal Terolak, bahasa Arab, tapi sudah memiliki usaha yang besar Itu yang kita inginkan Itu mudah kita nanti ketemu dengan Allah Sudah kita maksimalkan usaha kita Dan para sahabat Anhum kita lewati dalam sejarah yang ada dalam hadis. Seperti dalam hadis yang kita baca ini. Karena sejarah yang paling matahari adalah sejarah yang tertera dalam hadis. Seperti itu. Yahki. Menirukan. Itulah sistem talaki. Sistem itu manhas talaki manhas menerima wahyu. Di zaman salaf. Ya kan? Bagaimana jadi para sahabat menerima wahyu di zaman mereka ketika turun wahyu, wahyu pada mereka? Itu yang harus dicontoh, harus di telah harus diketahui. Upaya untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Tid. Qalil Jami' Ahmad bin Al-Abgar Ahmad bin Al-Abgar Ahmad bin siapa namanya? Hmm? siapa namanya? Ahmad bin Al-Abgar nah. jami yang memulai bahasa ini soalan al-hadisul kudsi hal min indillahi labdan wa maknan am maknan fakot tiba bercakap maknan begitu dengan makna maknan Hadis kita ini adalah deskripsi yang sebelumnya kita baca dalam bab pertama adalah dalam hadis yang pertama di bahkan ini. Takarabal Abdul Minisibron Takarabtu Minhu Deraani adalah alikut alikut deskripsi. Itulah hadis Al hadis al deskripsi hal min indilai labdon wamaanam maanam fakat. Ada deskripsi. Si pertanyaannya. Apakah ia dari sisi Allah laphatnya dan maknanya sekalian, atau maknanya saja laphatnya dari Nabi? Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya, ada sebut itu laphat dan makna dua-duanya dari Allah, ataukah cuma maknanya saja dari Allah dan laphatnya dari Nabi? Makom itu, ammaan takut, iaitu maknanya dari Allah, laphatnya dari Nabi. Beliau di sini sebenar bahas menjawab dengan jawapan yang beliau rujukkan Lafdan wa Nan Min Indilahi. Nah itu, Lafatnya dan maknanya harus tersebut dua-duanya dari Allah. Dan kita kita belajar Mustola. Nanti kalau kita lewati tentang hadis kutsi dan tentang penjelasan hadis kutsi ini apakah maknanya dan Lafatnya dari Allah dua-duanya atau cuma maknanya Lafatnya dari Nabi? Di sana akan dijelaskan oleh pemilik kitab mustalah masing-masing yang mana dianggap rajih Adapun yang dikuatkan oleh Ibn adalah lafaz dan maknanya sekalian datang dari Allah Maka dikatakan fa huwa kalamullah lafdan wa maknan fa huwa Al-Qur'an Al itu adalah kalamnya Allah lafaznya dan maknanya sekalian Bukan maknanya saja dan lafaznya dari Nabi bukan maknanya dari Allah lafadnya dari bukan tapi dua-duanya lafad dan maknanya keduanya datang dari Allah Ta'ala maka kita katakan nisbahnya kepada Allah kalamullah hadis kursi adalah kalamullahi disebutkan secara mutlak kenapa? karena lafadnya dan maknanya dari Allah Ta'ala mutlak tersebut seperti itu Cuma bedanya, dari sisi apa? Apakah membaca itu seperti membaca Al-Quran dari sisi baca-rawat, sarannya, tajwidnya dan pahalanya, ini yang dibedakan. Wal-Quran kalamullahi lafzan wa maknan. Al-Quran kalamnya Allah lafadznya dan maknanya. Wal-hadisu kalamun Nabi SAW sedangkan hadis-hadis yang bukan hadis kutsi secara umum hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum bukan hadis kutsi adalah kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis hadisnya Nabi yang bukan hadis kutsi dikatakan kalamnya Nabi sallallahu bukan kalamnya Allah lakinnahu fil makna wahyun akan tapi Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum selama maknanya dia adalah wahyu kenapa umayyal wa tiku anil hawa in wa illa wahyu wahiyuha Juga ini uti tul Quran wa mislahu ma'a Aku diberi Al-Qur'an dan yang sama dengan Al-Qur'an adalah hadis yaitu apa dikatakan wah wahyu Makanya itu hadisnya Nabi adalah wahyun sani wahyu yang kedua Wahyun sani wahyu yang ke kedua Kemudian dari sisi hukum tidak ada beda yang dikandung oleh hukum atau dikandung oleh hajiz. Faala kalamurabit shallawat. Takarub tu minhudirohan ini kalamnya Allah. Kalamurab, kalamnya Arab, kalamnya Allah. Takarub tu minhudirohan. Takarub tu Aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku satu, si bersatu jengkal, Sibur Sengkal Siburun Sengkal Diroun Hastah Terlalu lewat Ini kalamnya Allah Kalamnya Rok Tapi yang mengusapkan kepada Umatnya adalah Wadaan bawah adalah Nabi SAW Maka jika Kalu inni haram tu zulma Demikian juga Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kedoliman atas diriku." "Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kujadikan kedzaliman itu di antara kalian juga perkara yang haram. Fala tadhalumu, maka jangan kalian saling zalim menzalimi, taknya yang satu dibuang." Artinya, "Fala tadhalumu" Ta'ul mudara'anya dibu dibuang. Maka jangan kalian saling dolim, mendolimi. Ini juga hadis Qudsi dikatakan. Kalamullahi ta'ala lafdan wa maknan. Lafadnya dan maknanya. Juga yang lain. Ya ibadi, <tuh> Wahai seluruh hambaku. Kulukum do'lon. Seluruh kalian do'l. Sesat. Illa man hadai itu kecuali orang yang. Kutunjuki. Ini juga adisun kutsiun dikatakan kalamullahi ta'ala labdan wa maknan apa? nah itu jangan ngantuk falit kepala diangkat ini kok gantili kan ngantuk? jadi gantili layarnya dikuatkan nah tapi <tuh> saya perhatikan ini termasuk bicara dalam ilmu hadis Karena ilmu di situ pada dasarnya jandarnya adalah masalah hadis, kutsi. Dan ketika kita belajar ilmu mustalah, ilmu istilah tentang hadis akan kita lewati tentang bab ini. Sini disinggung. Dan tersinya dari saya ingin bahas hadis kutsi adalah hadis yang dikatakan Kalau mulai lafzan wa makna ini diingat. Wa <tuh> kada Wah, kata ya ni dan ada-ada yang lain yang semisal ini kita sudah mengambil perhatian sama kita mensikapinya. Ha tadi hutan ha, bi supaya kita mengambil perhatian. Jadi perhatikan kata seperti ini. Ya ini ada-ada yang lain yang semakna dengan ini dikatakan ada sinkotziun kalau mulai taala laf wa maknan lapat dan maknanya sekalian. al Jami. Ta'fidu Allah taala ya ni Muhammad Abgar Kal Qur'an ya Sheikh kal Qur'an apa ya kal Qur'an ya. apakah hadis qudsi seperti Al-Qur'an? Kal Qur'an ini ada kalimat yang terpotong sengaja tidak disebutkan tapi mabum dari susunannya. Apakah hadis qudsi itu kal Qur'an gitu? Apakah itu seperti Al-Qur'an? Nah Kalimat kal Quran seperti Al Quran, iaitu apa? Adik sekutu si? Jawab kal Quran, fikau ni kalamu Allah. seperti Al Quran tentang keberadaannya, dia adalah Kalamullah Lakin Al Quran mu sisun, di berangan saya penpas. Laki lilis terok untuk meralat. Seperti Al Quran, keberadaan dari situ seperti Al Quran, Yaitu Kalamullah Lakin ini masih terdapat kiraan Al Quran mukjiz, tapi Al Quran itu mukjiz bedanya sisi kelebihannya Al Quran itu mukjiz memiliki makna ikhlas. Nah ikhlas itu kalimatnya pendek maknanya mencakup itu ikhlas sehingga para suara Ali syir. Alif para penyair hebat di zaman itu enggak ada yang mampu menandingi apa itu? Nah bahasa Arab itu dalarnya adalah memiliki kemampuan yang enggak dimiliki oleh bahasa lain. Ya. Kekuatannya Gak dimiliki oleh bahasa lain. Seperti Jalastu tu Mas Rizat Zaidin, perasan saya pi. Jelas Mas jelas jelas tu Mas Rizat Zaidin, perasan saya Aku duduk seperti duduknya Zaidin tua, Aku duduk seperti duduknya Zaidin. Aku duduk. Di tempat duduknya Zahidin. Doa. Kalau kita bahasa anak kan. Jalastu vimakani zulusi Zahidin. Nah, tapi dipendekkan pendek kan. tu mas Risa. Zahidin. Pendek. Nah itu. Ibatnya bahasa Arab. Bahasa Indonesia misal begitu. Saya duduk. Duduknya Zahidin. Ya eh, tidak ketemu. Ya do. Saya mengerti kan. Saya duduk duduknya Zahidin. Koi pasen mesata koni kui mangan bangku no ndi? Pian. toh. Sarjana bahasa Indonesia tarolak kan. Saya duduk duduhnya Zaidun. Saya duduk duduhnya Zaidun, boleh yo, tarolak bahasa ra lulus. Saya duduk seperti duduknya Zaidun. Saya duduk di tempat duduknya Zaidun baru lulus dalam bahasa. Tapi kalau bahasa sudah cukup, jelas tuh madrasah Zaidun. Thank Ya kan? Darab tu darba Muhammadin, ayoh darbata Muhammadin. Kalau kata penjelasan apa? Sayapukul, sayapukulannya Muhammad. Kalau bahasa Arabnya cukup. Darab tu darbata Zaitin, darbata Muhammadin. Nah itu namanya bahasa ringkas maknanya kuat. Nongat tiap mandat yang undadaban mengukurnya bahasa Jawo prek. Ah. <tuh> Ya, Pak. Ngapum enggak? Itu namanya bahasa yang muk-mukziz. Nah. Pendek tapi padat dan mencukupi kebutuhan walaupun diperpanjang, enggak perlu panjang-panjang. Ngapum? -panjang. Nyot, nyetrum. Nyetrum. Nyetrum, ayo. <laughs> Ibu jani nyetrum. Maksudnya Anda dibilang sama istrinya, nyetrum. Nitrum, ya, <tuh> nah itu. Dai peringatan ya akhwat, maka sinting katakan itu namanya mu'jis. Ziz. Mu'jizun. Katanya mukjizat, melemahkan lawan. memiliki kekuatan yang melemahkan lawan. Maka oleh itu lafal Al-Qur'an, enggak nah, mau ditantang, enggak bisa ditandingi oleh para suara seluruh dunia sampai kiamat. Sampai kiamat Datang dari manapun, Walaupun belajar sastra Arab ke Libya Jerman Ke Amerika Ke YIN Ke mana pun Tidak akan bisa Mengalahkan Lapad Al-Quran al Maka Muslim Al-Qadab Mengaku Nabi Paling ibasannya apa? Dibdak Ya kulu dibdak Kodok makan kodok Apa? Ah, faham? Ayah itu. Sekarang kita bilang, Muhammad dan Abdul min Ali'in. Abdul. Kalimat satu kalimat. Kan Kali Maksudnya Indonesia apa? Muhammad lebih mulia daripada Ali. Panjang lebih mulia daripada Ali. Nah kita bahasa Muhammad dan Abdul min Ali. Rengkas. Iya tak? Bahasa Inggris, mampu seperti itu? Mana? Mampu. Tak mampu. Iya tak? Tak. Makanya itu belajar bahasa ibunda ibu, ibu. daripada bahasa ibu mereka. Nah, ibu mereka, oh no corokok, do toso walo, po do nyonggo lorok. <tosimuta> <tosimuta> kau nak benda apa nanti? Semua merokok. Eh, kau ambil merokok, merokok murahan kita. Ia kayak merokok, mana kayak? Saya perhatikan. Jadi mana tadi? Hilang tadi mana, wan dari? Oh, dari surga ni. Nasrallah kuran dulu. Lagi Quran kuran Quran itu Mosis. Aja ja kurang yuk Sizun melemahkan, memiliki kekuatan yang mengalahkan lawan. Kalau hadis tidak. Nah, walaupun hadis itu. Pazarat di dakwah amat begitu padat, begitu padat, tapi lebih padat lagi kandungan Al-Qur'an. Al ah itulah hebatnya. Hadis Nabi Kalimnya Nabi, Kalim yang paling fasih. Kenapa kada usah mengatakan ana fasihul arab? Aku adalah sefasih-fasihnya orang Arab, faidanin min qurais. Bola Saya adalah sefasih-fasihnya orang Arab. Faidanin min qurais. Tapi sadari dari kores boleh fakir. Ugarani min kores <tuh> boleh fakir. Ini bukan kesambungan. Jadi itu kalau menyebut nabi. Tapi Quran lebih lagi, lebih ijaz lagi. Kenapa? Karena kalau menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh diterangkan dengan makna. Asal pengaturan makna enggak menyelisih. ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari isi maknanya. Biar Al Quran tidak boleh dibaca dengan, dengan yang lem, yang yang kan maknanya, dibaca dengan riwayat yang lemah, jangan kan maknanya dibaca riwayat yang lemah, jangan Tidak boleh. Kenapa? Karena di atas taufik, di atas taufik dari Allah Subhanahu Wataala, bagaimana kisahnya Omar atau anhu kita tengkar dengan sebagian orang dalam masalah bahasa-bahasaan. Jadi Quran itu berbeda dengan masalah hadis Hadis kutsi pun Dua-duanya memang kalah mulut Tapi ada bedanya Quran mu'ziz Hadis kutsi tidak mu'ziz Dan juga Quran tidaklah dibaca Kecuali dengan keadaan suci Pembacanya Suci dari hadas Dari semisalnya ini hukumnya maksimal ulama mengatakan makruh. Masalah quran dalam kondisi berhadas, hukumnya minimal mak makruh. Kan? Namanya makruh, makruh tanjih, ada makruh tahrim, ada makruh tanjih. Tapi di sini masalah makruh tanjih. Maknanya, kalau dia bersuci lebih abdol. Kalau dia baca dengan dalam berhadas tidak berdosa. Tapi, maal maalkaroha. Ada kebencian. Disitu, di situ, dibencih. Istimelanni فانه ما كلام الله. Keduanya hadis suci dengan Al-Qur'an terkumpul. Bersatu pada yaitu keduanya kalamullah. Tapi bisanya, bisa dalam apa? Dalam apa bedanya tadi? Qur'an mu'jiz dibaca dengan harus berkedudukan suci. Kalau hadis tidak. Hadis, boleh keadaan berhadas, boleh dibaca. Enggak ada makranya. Lagilah Quran lalu sifatun ukhramin sihatil ikhlas. Tapi Al Quran memiliki sifat-sifat yang lain dari sisi minsihatil ikhlas dari sisi jihad tujaah semuanya dimananya si sisi hadapan. Sisi ikhlas, ada sisi apa? Memiliki ikhlas, maka dikatakan memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilawan oleh penyair hebat pun di seluruh dunia. Ini Quran. Wa Allah, mensiatil la yumassu illa bitaharatin illa bitaharatin. Al-Qur'an itu tidaklah disentuh illa kecuali dengan keadaan penyentuhnya orangnya su suci dari hak hadas. Ini maksudnya dalam minimal lu kemanya telah dalam ilmu dalam masalah ini dalam babnya dalam kitabut taharah. Syaukani gendarannya dan yang lain jelaskan mak makro Alhamdulillah taala قال جامع محمد بن ابكر رحمه الله تعالى سؤال pertanyaan yang ditanya Hadis Zayyinul aswatakum wala zayyinul qur'ana apa hadis yang tadi kita baca yang benar itu zayyinul aswatakum bil qur'an atau zayyinul qur'ana bi aswatikum persebenbas yang benar zayyinul qur'ana bi aswatikum ha nah. Rasulullah Ahmad Bilmusnat Wa Abu Dawud Wa Nasa'i Wa Ibnu Majah Wa Sahawal Al-Bani Fi Suha'i Sunan ibnu Majah Ya ini Zanyidil Qur'an Aga swati Ada yang Sahih Yang masalah Syih Nasir Al-Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Kita harus kenal ya Siapa al al Itu kita harus tahu Al-Bani itu siapa Ya kan Itu harus tahu Mengatakan dari siapa? Mengatakan dari kitab-kitabnya beliau Dan kitabnya Masya Allah Seberapa banyaknya Kalau kita baca, mungkin seumur hidup kita Mungkin selesai atau enggak. Mungkin banyaknya Ya kan Dan kitabnya benar-benar sangat bermanfaat Kata saya mengatakan Baca lah kitabnya Al-Badi Seluruhnya Seluruh-seluruhnya Tanpa terkecuali Nah itu. Kenapa? Karena beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang benar-benar di zaman yang sangat, apa yang sangat gurubah ini sangat asing. Al Islam sangat asing ini. Beliau termasuk orang yang upaya untuk mengembalikan kaum Muslimin kepada jalan yang lurus, baik dalam masalah manat dan masalah agida, dan masalah ibadah terkhusus masalah bid'ah. Kalau ingin tahu tentang kawaid bid'iah dan penerapannya, baca kitabnya Al-Bani. Kalau enggak, enggak akan menguasai di zaman kita sekarang ini. Kawaid kawaid bid'iah tentang bid'ah dan tentang penerapan penerapan bid'ah, kalau enggak membaca kitabnya Al-Bani, kurang menguasai. Saya ingin tahu siapa dia orangnya di zaman yang semisal zaman yang semisal sekarang sekarang ini makanya ada jalan di se-mobil supaya kita punya seluruhnya baca <tuh>, itu tadi diantaranya apa disarankan kepada siapa Syah Nasir Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala <tuh>, kita masuk ke bab baru Qala ni man wa Taala fa fa bun adapun ma yasusu min tafsiril wa ghairiha amin kutubillah fil arabiyyah wa ghairiha bab ma apa yang boleh dalam menafsirkan at-taurat dan selain tawrat dari kitab-kitab Allah dengan al-arabiyyah dan yang lainnya Likau lihat, likau lihat, likau lihatlah kita Allah faktu bintau roti. kenapa? Karena Allah berfirman faktu bintau roti peteluha in kuntum saat ini namanya tahati, tantangan. Kalian datangkan dengan Taurat Rasulullah diperintah supaya menantang alur kitab. Taurat kitabnya siapa? Kitabnya ya. Yahud, ya. Ha. Datangkanlah dengan kitab namanya Taurat yang ada pada kalian dan bacalah. Wahai kalian semuanya, para Yahud. In kuntum shadiqin jika kalian merasa benar, jujur. Itu namanya tantangan. Kalau mereka datangkan dan mereka baca, tentu mereka tidak akan bisa mengelak bahwasanya konsekuensinya harus membenarkan Al-Qur'an. Nah, itu. Maka dengan demikian kita pun juga Kita tantang mereka Yang membawa subuhat Tapi kita jangan asal nantang Tapi benar-benar kita harus apa? mampu Menguasai subhat yang mungkin dilontar kepada kita Jangan asal nantang aja. Kurasa-kurasa nantang orang Nanti kelepak-kelepak Nah itu Perhatikan <tuh> Allahumma sabarul wa kamsemu awal karbain, waqalah benabas. Abu Sufyan, penuh harap. Allah irakla, irakla ini bahasa umumnya apa namanya? Apa? Her? Hercules? Oh? Apa? Hercules? Mustahil Hercules Hercules ada pesawat. Hey. Baik. Perhatikan ayat ini, "da'atur uh, tarjumanahu." Tarjuman, turjuman, bisa dibaca seperti itu. Dia memanggil ah uh, jurirnya, juru bicara, yang bisa menerjemahkan. jubir juru bicara. Sumad'a bi kitabin nabiyyu sallallahu alaihi kemudian setelah itu meminta supaya kitabnya Nabi berupa surat yang dikirim oleh, oleh kepada ayat ini dibaca oleh jubirnya yang ini rekel ini fa maka dibaca oleh jubirnya ahli bahasanya yang bisa apa ahli ahli bahasa bismillahirrahmanirrahim min muhammadin abdillahi wa rasuli ila guru mun maka dikatakan hiraklang enggak diterimaan enggak bisa bilang iraklang tapi hirak tercela. namanya guru mun. Oh, sorry. Isi, isinya bahwa ya ahlul kitab ta'alu ila Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama. Bainan wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Isinya apa? Tau Tauhid. Ya, itu enggak bisa bantah. Itu tidak bisa bantah karena memang dalam Taurat pun juga Isinya seperti itu, mengajak untuk bertauhid Tapi karena tasubnya dia, sehingga dia enggak menerima anjurannya dan ajakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan: "Faktu bitoroti petluahin kun tumsadikin. Maka itu kuburin pun kita tantang Tetapi ayat yang bolehkan siri kalian mana akan bisa datangkan? Ya kan? datang lagi yang bisa memulai sirik siri kalian dengan sirik kuburan mana bisa demokratiin kalau boleh jantan demokrasi yang selama minyut datangkan kalau ya. mampu untuk membolehkan mem membolehkan demokrasi dengan dalil ya tidak akan bisa bunyi tidak akan bisa bunyi yang menunggu demokrasi pun seperti itu walaupun dekatiro doktor-doktor paling nanti sehpulan-sehpulan membolehkan mana kita puluh Belas, tidak ada Tidak ringking -ring Tidak nah, akan ada Dalil Paling sifat, sifat membolehkan Keadaan menuntut, ya itu saja Bunyinya Dalil dari mana? Belas, tidak akan bunyi Mana bunyi? Kufur dibolehkan dengan Quran? Mana ada Senjata makan tuan. Kenapa? Karena sudah dibilang oleh Nabi Salaam -Sala -Sala, Quran, Al-Quran, Al-Alaika Mana ada ayat yang membolehkan demokrasi? Sampai tua sampai naik lek sampai bundas rambutnya enggak akan da dapat sampai bundas ini, sampai bundas nanti bundas bundas itu botak ayuh bundas pasir jawi pasukan. Taib aladzimul kamil sabal makam semai Muhammad binu Bashar hadisanah Asma binu Umar. Akhbaral Ali ibnul Mubarak an bin Abi Katsirin an Abi Salamah an Abi Hurairah anhu annahu qala kana ahli alkitab yaqra'una al-islam. Jadi boleh. Apalagi sana ada hadis ta'allamul qawm -talam kata Rasulullah sallallahu alaihi Belajarlah. Belajar apa? bahasanya suatu kaum. Ya kan? Maka engkau mengapa kita belajar bahasa Inggris tapi jangan sampai karena inggris inggerisan kita engkau paham dah bayat ya dah bu, dan semisalnya Inggeris, inggris inggris Inggeris, ya kan? Jadi orang Inggeris, Inggeris, Inggeris, mentiku, semua semata-mata ini mentiku, mengke, hello, tayek, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu setikku adalah kitab buat lakukan وَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّيْهِ وَمَعُنْزِلَ ila akhir al-ayat. Al-ayat. Maka Pakat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mempercayai Al-Kitab, Jangan kalian juga kalian mendustakan mereka. Dan katakanlah, amanna kami beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan. Kenapa? Karena bisa jadi Al-Kitab memelintir apa yang telah ingin dipelintir, sehingga kita mempercayai. Maka, Jangan gampang mempercayai, jangan gampang mendustakan. Ha. Tapi pagi habis ya, semalam. Ya, kasihan para musafirin. Semoga kita baca lah, jadinya pada waktu yang akan datang. Subhanallah, Muhammad S.A.W. Tak as tahu betul betul ni. Nak